Радіо родина радіо для всієї родини.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 а також у програмі «Старшокласник» поміркуємо над тим, що таке індивідуальність і як треба готуватися до випускного вечора. Тож, приєднуйтесь! Оксанко, а як ти ставишся до того, що люди не хочуть вчити рідну мову? Негативно. Якщо вже ти народився у певній країні, то вивчи мову свого народу. А ти як ставишся? Я теж так думаю. Можна знати хоч сім мов, але про коріння забувати не можна. До речі, мовознавець Леся Мовчун у програмі «Загадки мови» розкриє таємницю української мови і відповість на деякі запитання слухачів. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі друзі! Стародавні греки були великими шанувальниками мистецтва. Вони вважали відповідно до своїх міфів покровительками творчості дочок Бога Зевса Дев'ять Мус, які жили біля Кастальського джерела. Каліопа опікувалася епічною поезією, Ефтерпа – ліричною, Ерато – любовною, Мельпомена – трагедією, Талія – комедією, Полігімнія – пантомімою, терпсихора – танцями, кліо – історією, уранія астрономією. Муза в переносному значенні – це натхнення митця, джерело його натхнення. До нього прийшла муза. Так говорять про митця, якого захопив процес творчості. Муза у ще одному переносному значенні – це й сама творчість, наприклад, голос Шевченкової музи, творіння поетичної музи. Отже, стародавні греки вважали творчість подарунком богині Музи. А натхнення – божественним станом, який неможливо пояснити. Але митці все одно намагаються зрозуміти себе і свою творчість через внутрішню інтроспекцію, тобто внутрішнє спостереження над собою. Іван Франко наприкінці XIX століття опублікував трактат «Із секретів поетичної творчості». І провідну роль у творчому акті він відвів під свідомості. Очевидно, франкову тезу не спростовуватиме і мій сьогоднішній співрозмовник – поет Сергій Цушко. Я попрошу його провести своєрідний майстер-клас із поетичної творчості для вас, дорогі слухачі. На інтернет-сайтах час від часу відбуваються опитування, чи пробували ваші однолітки реалізувати себе у поезії. Виявляється, майже 85% намагалися творити або мають величезне бажання спробувати написати вірш. Тож сьогоднішня розмова із Сергієм Вікторовичем, думаю, буде цікавою і корисною. Отже, мій співрозмовник – поет Сергій Цушко. Сергію Вікторовичу, скільки поетичних збірок ви створили? Уже треба згинати пальці. Спочатку старт повільний, з'явилося за 10 років дві збірочки, але потім через те, що з'явилось жанрове розмаїття, з'явилися і книжечки вже у швидшому темпі. Тобто це лірика, це вірші для дітей, це переклади. А коли вперше ви відчули натхнення, тобто коли вперше до вас прийшла муза, як це відбувалося? Відбувалося трошки смішно. Я Навчався у сільській школі. Вона була маленька. Ми навчалися у дві зміни. І от коли я повертався після занять додому, а вже було темно, і от раптом мене образнукаючи схопила за полу, та сама муза. І я дістав із портфелика зошита і в темряві пальцем лівої руки, помічаючи рядок щоб не налазив рідок-нарідок, на щось там ото мережив. А потім вже прийшов ще до розбирав свої каракулі. А взагалі десь так п'ятий-шостий клас, перші спроби, перші захоплення. Це обов'язково поезією, яку читали і на уроках, і я вдома читав. Перші помилки. І навіть я зізнаюся дуже щиро, перша спроба крадіжки, за яку мене м'яко і тактовно пожурила наша вчителька. І я з після того зрозумів, красти не можна. Це йдеться про плагіні. Агіат. Так, це йдеться? Не про звичайну крадіжку. <рес> Мені дуже сподобався один вірш про сеча, який намагався розколювати горіхи, добувати зерна. Настільки сподобався, що я вирішую його присвоїти. До речі, у, у молодших класах це досить часто трапляється, коли дитина настільки полюбить якийсь вірш, і їй, здається, Ну вона б так само написала, і вона цілком із спокійною совістю його видає за свій. Алгоритму творчості не існує, та все ж є певні такі ключові моменти, з яких складається творчість. Я їх називаю сценарій творчості. От які сценарії? Існують. Ну, найперший сценарій це стихія. Це те натхнення, яке справді приходить, не питаючи, коли, як, за яких обставин, з якою темою. Буває часто, що ти потім, вже написавши вірш, сам себе запитуєш. Я ж про це не думав, я цим не переймався. Звідки він прийшов? Чому? Як? От тоді, мабуть, і говорять про те, що поет це голос, через який. Е проповідує, говорить Бог. Можливо, так. А є речі, і це досить часто і поширено, коли якась тема тебе навпаки хвилює, вона в тобі живе, вона чекає свого часу. І от один прекрасний момент ти знаходиш перший рядок і потім рядок за рядком створюєш вірш. Якщо порівняти сценарії творчості, які застосовують прозаїки, і до якого вдаються поети, вони зовсім різні. От коли пишуть роман, обов'язково Обірково є задум, так, обов'язково осмислюється сюжет, продумуються характери героїв. А вірш може народитися абсолютно несподівано. Навіть із Рими от кілька слів співзвучних спали на думку, і вони вже дають поштовх і початок якомусь віршу. У вас так не бувало? Справді, поезія більше імпульсивна емоційна річ. Прозу задумують, прозу конструюють, хоча не один письменник стверджував, що про це написання його герої й події вели зовсім не в той бік, який він задумав спершу. Тобто прозаїчні твори розвиваються за законами життя, не завжди передбачуваними, не завжди навіть бажаними. Поезія це емоційне, поезія це імпульсивне, поезія це те, що виникає справді із якогось моменту, який виник спонтанно, який потім вже збудив і викликав десь із твого єства те, що тобі дрімало, що ти накопичував, сам то не помічаючи, збирав кропиночка до кропиночки, і тут воно химерним чином поєднується у одне ціле, в якому іноді бувають такі далекі речі в цьому поетичному творі, що у твоєму бутті вони не могли бути. Оце є той синтез, та побудова поетичного твору, яка і робить цей вид творчості дуже цікавим. Ось, скажімо, коротенький вірш, який народився справді спонтанно, під час подорожі в електричці, спостерігаючи пейзажі за вікном, і вірш називається «Спогад». У рамці схилених дерев весела річечка прогляне, і непривітний ранок стане світлішим на коротку мить, і все, що нас в погон бере, змаліє, відійде, розстане, бо десь, лікуючи нам рани, портрет усміхнений стоїть. І оцей вірш виник тоді, коли за суцільним рядом дерев, які ростуть уздовж полотна залізничного, на мить проглянула далечина, і в ній була невеличка річечка. І от вийшло в моїй уяві митєво, що справді в рамочці дерев портрет річечки. І ось такий митєвий образ. Друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». Секретами поетичної творчості ділиться поет Сергій Цушко. В римованій поезії рима найчастіше відіграє величезну роль, адже це завершення рядка – це найсильніші, найбільш значущі слова. І «вдала рима» – це справжня знахідка для поета. Які рими ви вважаєте своїми знахідками? Ну, відверто кажучи, я особливо римами не переймався. Я знаю, що це дуже важливо. Перше, тому що повторювати те, що вже... Як кажуть на слуху і дуже часто повторюється, це для поета не дуже гарно, бо він має шукати щось, знаходити своє, а інша річ справді дуже важливо і привертає увагу, прикрашає вірш. Те, що звучить щось нове, свіже, несподіване. І особливо цьому допомагає час, допомагає поява нових слів, нових термінів. І в тому розумінні, звичайно, це прекрасно. І я не можу похилиться чимось аж надто особливим, бо справді я цим спеціально не переймався. Я можу лише ось прочитати вірш, який свідчить на користь, на підтримку вашої думки. Не в нетрях бетонних, в широкому полі, Літають вони на духмянім роздоллі, блукають вони у замисленим лісі, їх погляди мрійні, їх руки спилилися. Вони не підладні ні будням, ні звичці, злітають у небо, хлюпочуться в річці, працюють, пустують, сміються і плачуть, усе відчувають, навколо себе бачать. Послухай на друже, та ну як бісо. Ходімо до поля, до річки, до лісу, там сонце, там вітер, там барви буяють, там рими, мов бабки над квітами грають. Надзвичайно дражливе питання, чи можна писати на замовлення? І початківці, і зрілі поети часом вимушено пишуть на якусь тему. Один із дуже відомих поетів сказав, що не буває жанрів високих, низьких, гарних, негарних, всі вони... Потрібні і всі вони мають своє місце, і тому можна і треба, хоча б для. Набуття вправності, уміння, техніки, римування, пробувати себе усьому. І я дуже широко користуюся віршованими привітаннями. Багато з моїх друзів зберігають мої, можливо, навіть і непогані речі, які у серйозній поезії нібито і не дуже доречні, але разом із тим я не люблю такого примітиву на зразок «вітаю», «бажаю» і тому подібне. А завжди намагаюся знайти якусь зернину чи то із повсякдення, чи то то з біографії того, кому присвячую. І потім це стає нібито заробкою, тому що можна цей вірш колись дістати і побачити, коли це було написано, за яких обставин. І разом із тим повторюю, це гарна школа для того, щоб правильно працювати уже над високою поезією. До речі, колись, ще коли я тільки віршував на перших порах, я сам собі зробив таке визначення, що поетом зможу себе назвати тоді, коли в одній точці зійдуться два вектора. Моя жартівлива поезія, яка, звичайно, жива, яка гнучка, яка відповідає певним обставинам і моментам життя. І та поезія, і, скажімо, канонічна, серйозна, яка може іноді бути трошки негнучкою, бо десь там ти мусиш відкоряться якимось правилам іти за якимись там обставинами вже чисто технічними. І от коли правність першого вектора і коли гнучкість і живе начало другого порівняються, коли образ навкаючись зі в щось єдине, от тоді сказав я собі, я зможу назвати себе поетом. Можу вам прочитати один вірш, який, як на мою думку, пробує поєднати ці дві речі. Він жартівливий, він іронічний, і він якраз відображає трошки оце буття поета. Називається «Вірш на замовлення». Під заголовок «Повертаючись із дачі». У мене багато дуже написано в автобусі, в електричці, взагалі в дорозі. Нотою у віршик для жінки... Як місяць вдивляється в воду. Все менше люстерко-снітинки, Все більша права із льоду. Призахідне небо холоне, Пейзаж уже схожий на зиму. дивлюся у віконце вагонне, Напевно відшукаю Риму. Ідуть корабейники цугом і лементом, З думки збивають. Сусіди тихіше, будь другом, Мене вдома з чекають. Пейзаж в сивих сутінках гасне, і вже надихнути не може, чи є запитання невчасне, ну що ви за люди, о Боже! Ну проти, брадива блондинка, а раптом мені щось навіє. Та ні, ну яка в світі жінка, такий погляд, зрозуміє. Ну що ж, зізнаюся в невдачі, тож премії, годі чекати. А ось, каравай віддачі, збирайся на вихід, писатель! Чи допомагають словники поетові? І якими словниками ви користуєтеся? До речі, коли це відбувається, напевне, не під час написання, а вже потім, коли ви редагуєте свої поезії? Словники безумовно потрібні. Словники потрібні різні. До речі, не тільки чисто літературні, а й фахові, тому що поет має вставити що завгодно у свої вірші. Це може бути якийсь науковий чи технічний термін. Це може бути щось із освітянського, скажімо, спрямування, із сільського господарства, звідки завгодно. І ще одне. Коли поет починає перекладати, і йому треба дібрати слово найточніше, а ще, скажімо, враховуючи темп і побудову строфи, треба втиснути. І от, скажімо, для якогось терміну йому треба вставити слово на два склади. Все. Три не можна, бо вже буде зайве, один зрозуміло, мало, і от тоді без словників неможливо. Щодо того, що ви кажете, що під час написання так, Якщо це просто емоційний вірш, який пишеш маслано, тобі кажуть зверху, то тоді пишеться і заповнюється першими ліпшими словами, а вже потім, коли стоїть в кінці крапочка, ти починаєш над цим віршем працювати. Причому дуже часто це буває так, що вірш на певний час відкладається, він, як то кажуть, трохи відвояжується автор трошки його призабуває, а потім дивиться на нього свіжим поглядом, тобто вже починається, можна сказати, лабораторна робота. Це підчищення, це виправлення, це якісь повтори прибираються, це якісь банальності теж треба оминути, тобто це багатошарова і багатоповерхова робота. Хоча, бувають ще свої винятки, коли на одному диханні народжується вірш, і мимо потім нічого не треба правити. Але це не часто. І якщо підвести риску, потрібні енциклопедичні словники, Безумовно. філологічні словники, Безумовно. а з філологічних і тлумачні, і перекладні, і yeah. які? Словники-синонімів, антонівів, ідіом, широко вживаних виразів. Потім, скажімо, приказки, прислів'я теж дуже гарно допомагають, тому що іноді те, що ти можеш описувати, Вати цілою страфою можна вмістити прекрасно в один рядок Сергію Вікторовичу. А що ви порадите тому, до кого муза тільки-тільки от тихесенько стукає у двері? Тобто нашим слухачам, які хочуть спробувати себе в поезії? Ну звичайно. Дослухатися до цього стуку, розуміти себе, бо найперше поет має відчути самого себе, зрозуміти, хто він, який він, що його цікавить, що йому потрібно в цьому світі, тому що врешті-решт кожен творець у будь-якому жанрі виражає світ той, який живе в ньому. І найвища його перемога, найвищі досягнення, коли він уміє поєднати свій внутрішній світ і зі світом зовнішнім. Це перше. Друге, він обов'язково має занурюватися у те, що створено до нього. Тому що, як кажуть, ви велосипеди, це вже нікому не цікаво. І треба знати ті досягнення, які були вже створені упродовж віків великими поетами, великими мислителями, щоб навчитися чи Гось не Чекати, поки ти сам дозрієш до певного рівня, а вже взяти готове як науку, як, скажімо, курс, який вказується, яким шляхом іти йде, не помилиться, не оступитися. Тобто це має бути робота над собою, глибока, і покладатися тільки на одну інтуїцію, на одне натхнення не варто, тому що це може бути як криничка, з якої дуже швидко вибрали воду, і вона стоїть порожня, і коли вона набереться ново і свіжої води. І ще один важливий момент – побільше читати і сучасної поезії, і поезії класиків. Треба читати і давню поезію, щоб знати, на яких підвалинах стоїть нинішнє мистецтво. І обов'язково читати сучасників, щоб теж, як кажуть, в ногу йти з ними із з часом. І на завершення нашої розмови ще один ваш вірш. Підстаркувати вірш зустрів самотню Риму і ввічливо сказав, благаю, не спішіть. «Я довго вас шукав, не пробігайте мимо, я враз вас покохав, без вас мені не жить». Арима, стай слабка, куди їй ніжний дітись, спитала б хоч себе її вірш, не її. Та треба врешті-решт до когось притулитись, до мужнього плеча, до друга, до сім'ї. Та мужнього плеча не вийшла, річ знайома, та вірш зводіти ввись не зміг чи не схотів. І Риму, мов рабу, весь час тримає вдома, Нікуди не пуска від віника й борщів. Усе неначе є, добром набита хата, Та їй добро гірчить, і хата, мов тюрма. Зарозумілий вірш, нахабні віршенята, Є проза сірий днів, поезії ж нема. Дякую Сергію Вікторовичу. А я нагадую, що секретами поетичної творчості ділився з нами поет Сергій Цушко. Передача «Загадки мови» завершується. Чекаю від вас запитань і відгуків на електронну адресу. Загад.